Tira ba, gaur, azte azkena, komunikabideen e, txanda, komunikabideak errepasatuko ditugu, komunikabidetan eman diren albisten errepasoa egingo dugulako berriako kazetari den urtsi-urkizuren eskotik. Kaixo, egunon. Egunon. Bueno, zen mozaztia, ondo? Ondo, ondo, bai, zantia gauzabatuk. Azte herrian lagoneko, eh? Bai. Bueno, hitz eh, egin genuen lehenengo saioan irrati lizentzien eh, kontuarekin, baina badirudi berriak daudela, bai, orduan, eh, ben eradakia, uh -huh. ben benikoa, ez da? Bai, komentatu beno norduan, behin behin ekoa erabakia, eta oain ez behin ez du ezazako balio hartuzun erabakia jarlarizak eh, behin behin egan eh, mateko licentzia, jaten jaraztena, eh, irrati eh, eh, nola baiti izango zutelea licentzia hori Eta, eta ez, ez du balio, ebazpen horrek ez du balio Eta urrengo gobernuak, urrengo jaurlaritzak egin beharko du e, lehiaketaren ebazpena e edo azo dikazioa, e, azo e, irrati guztiei, e, dauden ogoita malau irrati diei berriro egin beharko da Eta, bueno, horatu beharko dugu, ogoita malau eritatik amaika daudela erreserbatuak euskarazko irrati entzat mm -hmm eta e, ba, dira proiektuak e, ba, e, oi hartzun dik gertu ba, entzuten direnak, ba, antxeta irratia esatebaterako baterako ez zondala donosti alean. E, bazuen e, aurrekoa bazpenarekin e, lortu zuen, eta ikusuko gurrengoan zegartazun den, gero beste batzuk eusperazko irrati batzuk e, eta elebidon batzuk e, libreak ere gelditu zian e, benbeineko hartatik kanpo. Eta ikusko dugu guain zer hartatzen den, geldituzirean kampo bilboiria erratia, tastaz, gaintiakun, e, alabedi bera ere, lebi proiektu lebi duna, euskarazkoak eman zioten bat, baina beste aiez, eta ikusko dugu oieek ere ba, azkendean jasotzen duten, ala zer hartatzen den. Mm -hmm. Beraz, lehiaketa berri bat dintuko du? Ez ez ez ez, lehiaketa berez egin dago Aha. Lehiaketa, e, lehiaketara orkestu dia proiektuak, baina Ebaluazioa, proiektu egin ebaluazioa eta lehiaketaren emaitza Horein jaurlaritzak berriak erabaki berdu, jaurlaritzako kultura saila berriak eman berdu ebaztena Horein jaurlaritzak e, azken orduan eman zuen hori, hori ez da e, ez da hartzen, Baina lehiaketak berririk ez dago, da gona da, e, e, emaitza ba, baliteke aldatu ingo dala mm -hmm. Bueno, eh, agian poztik eh, egongo dira onda baska irratiko langileak, ezta? Bai, bueno, balitekeze. Eh. Bakarra eman zieten gazteizen, eh, eh, zomentan gaina oso honean, eta, bueno, hor ja beste interpretazio politikoak eta zartuko liaketan, Eta nioain ez, ez nesartan zartu. Bueno, nik e, guztiok dakigu onda baska eta alderdioren arteko erlazioa. Bueno, e, licentziak e, aztertu, baino e, kinkalarrian dagoen komunikabide bat aztertuko dugu. Bueno, kinkalarrian zein dagoa, asko daude, asko daude kinkalarrian. Ez, ez, itza, itza. Oarzo bidazoko dutza, bai. e, aipatuko dugu, baina, bono, zango dugu, e, bai aldaketak ingo ditula, bini amairuan urtarritian e, garai berrietara egokitzeko aleginea ingo duela, eta e, aztean lau egunetik argiteratzeetik, oen ala ditendula, pasako da, aztean behin argiteratzea, eta aztean behin izango da, amasei horri alde informazio, ba, baiarako bi eskualdetako informazioarekin, Eta beste amasei orriki guzkoako hitza jasoko dute, eh? ba biek bi amaseko bi hitz jasoko ditu artidedunak eh astero. Baina ja egun astean lauko hori, ez hori bai, eh, izango da hemendik aurrera eh hitzaren eh proiektuaren ardatza internet eta internetan ere asko zalegin handiagoa ingo da eta eh, egunean egunekoa, momentuan momentukoa, joko diria islatzen eta eh formato ezberdinetan, bideoak, argazkiak jare sozialetan ere presentzia hondiarekin, eta beraz, oi hartzungo albisteak ere hor jarriktuko dute hitzan interneten eta gero hazean behin paperezkoan. Mm -hmm. Bueno, eh, animoak emango dizkiugu, hemen gure hitzako lankidea izta. Bai, bai, bai, e, oi da, oi hartu ar, e, arpide dunei eta oi hartu arka zetariei, baitzare. Mm -hmm. Bueno, eh, elkartasun maratoiak, beti Gabonak eh, iristen diren honetan eh, edo elkartasun maratoiak ospatzen dira telebista ezberdinetan Lehenan lehen duela urte askok telebista pribatuek ere parte hartzen zuten bueno, zein ez Antena 3 telemaraton Hortaz, ezta. Mm -hmm. Baina, badirudi, azken aldian krizia dela eta maratoioiek e, kendu egin direla, eta e, oso gutxi geratzen direla, horrein guk badugu e, eitebeko maratoia. Bai, ustu gaur da, gaur, gaur da elkartasun maratoia eiteben, eitebeko da bide guzti, eta neongo dira e, maratoiarekin gora dirua biltzen, eta bera diru abiltzen, eta aurten e, aurrmin biziaren inguruko oa da, gaia oso, bueno gogorra da, ikusitugu reportaje batzuk, eta, eta ba, bueno, unkitzen duten horietakoak da izkustea ez aurraken iniziarekin, eta jasotako dirua izango da ikerketarako eta eta bon hori ba, ungiet horri izan da dela. Gero, egin daitezke igual kritikatxoak, ba, berre, batzutan e, nola, nola zokatzen diran e, maratoi hauek, eta urtean zehar e, bestelako lanak ere Egin daitezken e, gai hauekin edo aber bakarrik momentu puntualetako kontuak izan daitezken. Gero spotean ere aurrak horrateratzen teratzen eroiak bezala. Nik kritikaren bat ere irakurri dut aurroiek. Ba daukaten militua kristonanik nire bihotza hien gandik ematen dut. Eta baina dira aurrak gaixo daudenak eroiak sakete mesede itendien hola heroi bezala horla jartzea, ez dakit zuk nola ikusten zu. Bueno, ni ke uste dut bueno, eh hori eh Televistako Telesail batek eh bultzatutakoa dela, ezta? Guztiordak iguze Televistako Telesailez ari garen, ez? Bai, bai, bai, bai, baini, bueno. Agian bai, bai, bueno, eh utzi Mezu baikor bat eta esan dezagun e, gaur eta agunotan diru asko jasoko dela armen diziaren ikerketarako eta olako jauzak egiten direnean e, egin daitezela sentzitzu hilidearekin eta, eta saiatu ze, ba, bueno, e, barra baskerian dirik ez egiten edo e, beintzate e, jendea mimot tratatzen mm horla. -hmm. Bai, bai, bai, Gero ere aurten eh bueno, elkartasun maratoia ez da, baino eh, estatu espainolean ezagun egin den inocente inocente eh alatu da. Bai, uruan, eh, ori... eh, franz franz, franz eta gero bai barkatu, eztego aipatu eh frantzian nere hauan eh televisionen France France de teleton egin zutela ta hori izaten da miopiak uh -huh. eh gaxotasunak dituzten eh, eh pertsonenek sako diru dela eh teleton hori eta horrek ja bai daukala traizio dio urte pila bat eh daud namaz namazkitela horrekin. Mm -hmm, bai eta eh Espainia mailan bezat inocente inocente eh, hori. Bueno, eh, Gabon Gabón Gaueko programa eh, zuri ez dizute deitu, ez? Abesteko. <laughs> <laughs> <laughs> deiten ez itenez honote. <laughs> Buna, kontuada poe, eh, politikariak eh, engodiala, ez da? Eh, bai, eta, bueno, eh, atzo irakoregen genuen artikulu bat, eh, joneski zabelena, eta eh, barrunbe asko mugitu zituna, eh, sozialetan esko zabaldu zana, gorro duzun hori, eta, egiten kritika gogorra gorra egin dutenakin, jarra dituzte, emere etzi legibiltzarkide, Ruper Dorikaren zaindu maite duzun hori abestiak handazen. Klaro, e, lagodiltzarki hori edo nartean haude PP-koak eta UPD-koak, eta pentsa e, Ruperren abestiak zer diren, zerresan nahi zuen, ba, oskandu neunkarian itxiera, e, pixka bate momentu hura jasotzen zuen edo hortik e, joan abesti hartan, modu metaforikoan, Eta claro, eh unkariani chieran e, PPkoak eta eh hemengo PPkoak ere euskairiko pepekoak ere horren alde nola azaldu ziran eta eta torturatuak izan ziren kontra eta nola arituzian eta orain Abestiori kantatzen entzutea ba Jonoski ba, oso gorraitzen zitzaion eta eta kritika gogoraindu eta baita ere Alderdia nola jartzen zian beste haiekin olako kanta bat eta hitz abesten eta hmm. eta bueno, asko komentatu zen, eta Xabier Izasi eh EH bilduko legebiltzarkiak ere blogean erantzun du. Hmm. Bueno, nik eh, beste galdera bat luzatzen dizut. Eh badakite PP-koek, bueno, UPyD-koak badakigu euskaraz, en fin, badakila mino, badakite pp zehazki abesti horrek zer esan nahi do. Ba, ez dakit, ba, igual si. ez. Igual ez dutu jakingo. Eta e, erabakidunak e, abesti hori kantatu behar dutela guztien artean bazekien, e, eta baldimadaki zeinten eta, bueno, pues ezakite, ezakite. E, ongo da, jende jende desiente ezakina, e, igual e, zerratik andan kanta, baina ala ere, e, bueno, e, bai... Euskarat pentsatzeko moduko kontua bada. E, beste batek esango dua, bavira, ona da, e, ideologiak berrein etakoak kantatzen ikustea, eta euskaraz kantatzea. Baina, baina, kero, claro, kantatzen, ez dago zabera erroperan abesti hori eta itzoiek, e, daukaten karra amazionalerikin itzoiek kantatzea edo olentzero, uhum. olentzero kantatzea. Edo Herrian, euskaraz abestea. Bez? No, bueno, baita... <laughs> baita Naiz eta, mm, hor, uste dut euskeraz ez dakiten batzuk egon godeala, ez? Ze, askotan, Al, euskeraz ez dakitenak ere parte hartzen dute? Bai, bai, inak edo dira eta bai, bai. alderdi sozializako beste batzuk uste duaz dut dela e, euskeraz ez dakitenak. Mm -hmm. Ni berez, a ber, hori ez eta inga baina, bueno, e, abeste naukeraketan ere e, kontuan arditzatela goza batzuk bintzatzen bai, hor sentimenduak daudelako eta sentzibilitateak, eta en fin bai Eh, bueno, australiako kasua aipatu nahiko nuke, bueno, australi... bai bai, urti, e, aipatu gai hori. Eh, baitzen dugu eta a, a, a ber, kontatu, kontatu. Bueno, kontua da hau Kate Middleton, Inglaterrako printzesa delako hori, bueno, ospitalean zegoen, ba badirudi aurdunaldiarekin aimat arazo zituela eta bueno, behartu egin duela eh erret etxea ba konfirmatzea aurdun dagoela. Bueno, kontua da hospitalean ospitalean zegoela, Londresen, dakizuten es Kate Middleton Australiarra da, eta, e, bueno, zen e, hor australiako tele, e, irrati programa bat, dago, e, txantxetako programa bat, eta, bueno, zuten e, Kate Middletonei buruzko datuak jakin. Britania Britania erret etxia, bueno, ba oso itsilik eramandualako eta dakizutenez, eh bueno, Australiako eh estatuburu Isabel IIa Britania Uniko erregina da, ez Bueno, orduan e, deitu zuten eta bueno, ba, Neska E neskak esantzun berazela erregina eta nahi zuela bere hiloekin hitz egin eta bestea ondoko bere lagunak e, berazela e, Carlos Printzea. Uno kontua kontu e, erizaina telefono hartu zuen erizaina presioarengatik bereszburuz beste egin duela eta nik ezagiten noraino iritsi beharko garen informazioa lortzeko. Bueno, pues seguíamos en el Nik anekdota ba, gertakari suzeso aitako bat bezela mm -hmm. utziko nuke, nuke nuke praktika kasetaritza praktika ohikoekin lotut hori eta ezagite. Mm -hmm. e, bai gertatu da eta bueno, pos, kontatu behago no, baina baina ez nuke hortan gehi hola azterketa edo ondorio gehiak aterako hori gertatuzenean mm -hmm. gatean Bueno, ba, bukatzeko mm, esan hurrengo e, hastian berri ze hengo gehala e, Bai, azkeneko albiste bat epatuko gu Bai, bai, bai Bai, e, e, sortu dute Argentinan Mapuchean telebista bat Ha, bitu, zelentu? E, indigenena eta, bueno, eki gu Ego Amerikan eta Indigenek ez dituztelea Erreztasunan handiek izaten e, komunikadea sortzerakoan eta, bueno, ba, sorte honen izan dituzetela Ordea ba hortziorkizu berria egunkariko kazetaria mila mila esker beste behin ere gurean izategatik eta aurrengo astearte ba mila esker tsuei eta aurrengo astearte ondo ibili